Câteva cuvinte despre Sanson. Copilul acesta a venit pe pământ, vă spun pe din afară, fără să vă mai citesc. A venit prin făgăduințe, așa cum am auzit în versetul care l-am citit. Ești o femeie, chiar cu s-a spus, dar iată, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Domnul avea în vedere izbăvirea lui Israel de către vrăjmașii care l-am conjurat, și știa numai că copilul acesta pe care Dumnezeu îl va da, prin el Dumnezeu va face ca vrajmașii lui Israel să nu aibă puterea de a-l ține pe Israel, rob sau sub călăcui lor. E foarte interesant. Este icona care arată cum Dumnezeu, Tatăl care ne-a cunoscut mai înainte de veșnicie, pentru noi a pregătit. Această izbăvire prin Domnul Isus, Mântitorul nostru. Bun. Ce este acest Samson? Luat ca om, venit, cum s-a spus, prin făgăduință. Interesant este, pentru că timpul nu-i mai permite ca să citim, într-o călătorie făcută de el, a întâlnit un leu, avea puterea de la Dumnezeu, era rânduit de Dumnezeu tocmai în vederea celor biruinți pe care el trebuie să le câștige spre slava lui Dumnezeu și spre binele poporului. Și leul a fost omorât. L a omorât, el merge mai departe, povestea este lungă, nu vă pot spune amănânțit totul. După un timp, după ce s-a întors acasă, a mers și cu părinții lui. Interesant este, în drumul pe care îl făcea, el avea un gând pentru a se căsători. Sigur, gândul... Când noi mergem după gândurile noastre, sigur că treburile nu ies bine. Avem de suferit. Și, sigur, în această călătorie, el, fără părinți, a trecut și pe la locul unde știa că leul a fost omorât și găsește în stârvul leului un roi de albine găsește faguri acolo cu mere în sușet. a luat, a mâncat a dat și altora. și sigur vine și cu o la tineri la care s-a dus în vederea acelei femei pe care și-a dorit-o aici este un păcat în care de multe ori copiii Domnului cad nu iubis lumea spune cuvântul Domnului nici lucruri din lume că cine iubește lumea și lucruri din lume dragostea tatălui nu mai rămâne în el și Samson care este de fapt o icoană pentru noi toți măcar că era copilul făgăduinței câte vreme suntem în tufoță de carne <coughs> suntem foarte vulnerabili adică mereu expuși păcatului cum a spus Domnului Cain Păcatul care pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Și cum noi de multe ori nu avem această putere de a-l stăpâni, ajungem victimă. Și Samson, pus ochii și pe când erau la masă, le pune în față ghicitoarea. Acea ghicitoare la care el se angajează, în care se spune așa, dacă cineva dintre voi înghicește ghicește ghicitoarea, eu îi voi da un anumit număr de haine și alte lucruri, iar dacă nu ghiciți, atunci voi înveda mie. Și tinerii s-au prins și bine. Și le-a pus ghicitoarea cu leul, cu mierea. Ghiciți, ce poate ieși din cel tare ceva ce e foarte dulce, cam un cuvintele ăsta e înțelesul, nu pot să-i spune exact versetul. Au toți și s-au gândit, păi, ce poate fi așa de tare din care se poate mânca ceva foarte dulce? Nu au putut să ghicească. Și atunci lucrurile au mers foarte departe. Dom'le, au fost puși în așa o încurcătură că tinerile trebuia să dea cum s-au angajat. Că dacă nu pot ghici, trebuie să dea lui Samson ce, au cerut, ce a cerut el. Și atunci se referă la Dalila, fata pentru care venise Samson. Notați bine, orice pas făcut spre lume îl plătești enorm de mult. Și Samson aici a greșit. Părinții au spus, măi, de ce trebuie să faci tu treaba asta, sunt fete în Izrael, ce te duci tu acolo de la Filisa?" Nu. nu!" Pe asta o vreau, pe asta se mi o luat de soție." Păi, zice, bine. Și a luat-o de soție. Când a fost pus în fața acestei situații cu ghicitoarea, tineri l-au amenințat. Și a amenințat-o și pe ea, pe fată. Spune-i Samson. Să ne spună închisitoare, iar dacă nu, aici vă prepădim, vă ardem. Și Dalila frumos, pe lângă Samson, secretul puterii era în părul netuns pe care și-l avea Samson. Că și încă în Vechiul Testament era pentru Nazareu, când făcea o juruință Domnului, el trebuia timpul de Nazariat cât îl n-avea voie să pună nimic pe limba lui din rodul strugurului. Nici mus, nici vin, nici nimic. Părul, la fel, trebuia să rămână netuns în tot timpul cât el era în acest Nazariat. E mult de vorbit cu pânările la Nazariat. Poate cu ajutorul Domnului cândva o să vorbim și despre acest lucru. Dar acolo este icoana Mântuitorului când se vorbește de Nazariat. El este Domnul care tot timpul cât El se găsește ca mare preot mijlocitor pentru noi, puterea pe care o are, prin această putere, totdeauna El ne dă izbăvire și ajutor. Dar trecem de la acest lucru. Și în cele din urmă, această Dalilă, care este icoana ce este lumea, frumos, începe să îl dojănească la cap tu îmi spui că mă iubești, ce fel de iubire este a ta față de mine când nu îmi spui și mie taina putere pe care o ai tu? Pentru că le-a făcut multe neajunsuri. Cu o farcă de măgar, într-o zi, a omorât și spune și iată, cu o farcă de măgar, o, o grămadă, două grămezi. Altădată tot așa, a luat porțele cetății, vă dați seama, o poartă a cetății cât de mare l-a luat-o, a luat-o luat și a dus-o pe vârful muntelui. Filistenii s-au pomenit dimineața fără partea cetății și au descoperit că Samson, vă dați seama ce înseamnă puterea pe care o dă Dumnezeu unui om când Dumnezeu se servește de el. Și Dalila nu știa de unde are această putere. Și tot desmergându-l pe palele ei, spune mai, măi, cani, în sfârșit... Și în cele din urmă i-a mai spus câteva dacă când filistenii uh, au năpărit asupra lui de unde? Când l-a legat cu funii și când a venit filistenii asupra lui, funii s-au rupt ca fi ase de foc, sau ceva din și iar n-a putut. Secretul nu l-a spus. Deci a ținut piept o vreme. N-a spus de la început secretul. Dar în cele din urmă și a dezlegat limba și a spus, puterea aceasta de care îmi vorbești, o am în părul și a spus secretul. Dacă cineva îmi taie o șuviță de în păr, mi s-a dus puterea. Nu mai am putere Dar e este scris în scriptură, notați, dragii mei, e o taină aici. Răspunsul avem în cuvânt. Nu descoperiți taina domnului, vrăjmașilor lui. Și Samson aici a greșit. Și femeia foarte bine le spune prietenilor care erau puși în situația cum a cu hainele și altele. Și atunci, când Samson a adormit pe în, pe acestei nebune, frumos, i-a tăiat părul. El naștut, era în somn. Și când filistenii au primit de la Dalila cuvântul, zice, acum puteți veni, nu mai are puterea. Și-au înrăpădit asupra lui. El a gândit că are putere de altă dată. Când s-a ridicat, să... n-a mai putut. A fost ca, uite așa, ca o... nimic, nicio putere. A pus mâna frumos pe el, mi l-a legat frumos și i-a scos ochii. Ăsta este gândul satanii, să-ți ia lumina, care este Hristos cuvântul, i-a scos ochii. După aceea, frumos, unde locului? La Râșnițe. Auzi? Acel Samson care băgase groaza în filisteni, filistenii își bătea joc. Uite-l, la ăla grozavul care a luat portului cetății și l a dus pe munte Iată-mă acela care cu o falcă de măgar au omorât dintre noi o grămadă, două grămezi. Și multe altele, că sunt multe de în legătură cu acest Samson. Bun. Și Betul Samson, săracul orm, toată ziua, uite așa, la râșmiță. Pe cine simbolizează Samson în această cădere, Tot pe noi, copiii lui Dumnezeu. Când nu vegem atunci vrăjmașul ne pune la râștința lui și apoi tot învârtim acolo. Nu mai avem lumina de altă dată, nu mai avem bucuria să vedem cum altă dată, cu o falcă de măgar puse de o pat din vrăjmaș o grămadă, două grămezi. Toate acestea arată ce biruințele de care Dumnezeu ne-a făcut parte prin Domnul Isus. Dacă n-a urmat vreun păcat din cauza neascultării, ne vedem la această rășniță și tot așa facem. Dar, notați bine că Dumnezeu este Acel care nu se schimbă și acest om venit prin făgăduință, e tot omul lui Dumnezeu. El a ajuns la rășniță și Israel a ajuns rob în Egipt și în Babilon, dar Domnul a fost cu ei. Să știți. Și un credincios, când se întâmplă de neveghere, prin o amăgire, să se vadă despărțit de bucuria pe care trăia cândva în Hristos, și nu mai are acea bucurie cum și David s-a rugat când a păcătuit. Și a spus, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii, și păcatul îți răpește din suflet bucuria acelei vieți de părtășii pe care o ai cu Hristos. Dar Hristos rămâne mai departe pentru tine tot Hristos, să știți. Notați bine, vă rog, că nu nimeni scutit în viață de astfel de încercări, să știți. Dar ca unii care ne știm că suntem copii al Lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan, am spus versetul acesta știți și dumneavoastră, Ați auzit să nu păcătuiți, dar dacă am pă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor. Iubiții mei frați, cu această credință noi putem străbate această vale a plângerii, această vale, sau mai bine spus, o altă icoană o avem tot în poporul evreu, în pustiu, când șerpii foșneau peste tot și când Mois a mijlocit și Domnul a să facă un șarpe de aramă, Porunca era foarte simplă din partea lui Dumnezeu, să privească și va trăi. Și cei ce erau mușcați, Moise le-a spus, sunteți mușcați de vreun șarpe, priviți la șarpele de aramă și veți trăi. Șarpele de aramă simboliza pe Hristos pe lemnul cruce. Oricine privește la ce s-a întâmplat la Golgota, va trăi. A privi înseamnă a crede. Bun. Vreau în câteva cuvinte să închei povestea cu Samson. Ce s-a întâmplat? Îl vedem la râșniță, timpul a trecut, sigur, durerea era mare pentru el, dar asta e situația. Ca să împlinească tot Scriptura care îi spune că ce seamănă omul, se ceră. Dar asta nu înseamnă că ți-ai pierdut pentru totdeauna mărdești dacă ești copilul lui Dumnezeu fiul pierdut din Evanghelia lui Luca ne vorbește foarte lămurit. A luat tot, a risipit tot, dar în inima tatălui copilul a rămas tot copilul tatălui, să știți, i-a risipit averea, dar copilul a rămas tot copilul lui. Aici este important. Noi nu mai putem avea bucuriile, să vedem o grămadă, două grămezi și ajung la râșniță, dar părul a început să crească din nou și îmi vine puterea când creșterea părului înseamnă îndurarea lui Dumnezeu din nou în mine se înfilipează cu putere. Am trăit această experiență grozavă. În carte este scris acolo acele câteva ore petrecute în iad. Nu mai aveam nicio speranță, nu mai aveam nicio nădejde. Știam, sunt pierdut pentru totdeauna. Am terminat. Am plâns. Am strigat cât am putut, curgea apa pe mine, nu mai știam ce cu mine. Un întuneric groaznic, ce nu puteți să vi-l imaginați. Și deodată, undeva departe, o scânteie a început să-i licărească, uite, așa. Pe dată mi s-a dat puțină speranță și am început mai tare să strig. Și a început să se apropie lumina aia tot mai mult... Și s-a apropiat până la venit lângă mine. Și am auzit vocea. Eu te voi scăpa, eu te voi izbăvi din lațul în care ești prins. Și așa a fost. A trebuit natural trei ani să stau în munți pentru treaba asta, dar după trei ani de zile și în cel, acel timp de trei ani peste tot mâna lui Dumnezeu, peste tot era cu mine. Și când a venit timpul hotărât de el ca să fiu scos afară, m au prins. Povestea este lungă, ceva este scris în carte, eu minune. Știți ce mi-a spus securitatea după ce m-a prins după trei ani de zile? Ai, și ce bine ai mai dus. Nu le-am dat nicio informație, așa cum au gândit ei, pentru că era o semnătură pe o hârtie albă numai și avea ei de gând să scrie și avea ei de gând. Dar când m-au căutat și Domnul m-a trimis în munți, după trei ani de zile, sigur, tot ce a fost s-a spulberat și Dumnezeu m-a salvat din iat, nu din mâna securității, era lațul vrăjmașului. O, Doamne, ce poate trăi un credincios pe care a Domnului? E greu să vă povestesc ca așa am tot ce am trăit. De aceea, iubiții mei, aveți credința în Dumnezeu, cum spune Mântuitorul, și aveți credința în Domnul Isus care este salvatorul nostru, salvatorul nostru da de Tatăl care ne iubește. Și se vedeți acum cu Samson, în câteva cuvinte numai. Filistenii dau o mare sărbătoare în cinstea lor și s-adună toți domnitorii pe care ei avea într-un număr de vreo trei mii. O, trei mii, vă dați seama. Mare bucurie pe filistenii. Mai pom... Bucuria mare era și faptul că acolo se găsea uh, Samson, care băgase groaza în ei. Și iată, îl vede de la râșniță, l-a luat de acolo, l-a duce în mijlocul lor și începe să facă has de el și în câte, câte. Și Betul Samson stă să uite în sfârșit. Se retrage între cei doi stâlpi ai clădirii, sus toți domnitorii beau, chefuiau, strigau, urlau și Samson zice Doamne, numai de data asta, atât. Dă-mi, te rog, așa putere de să-mi răzbun pe vrăjmașii mei. Și Samson s-a rezămat pe cei doi stâpi pe care se sprijinea toată clădirea și cu acea putere pe care a avut-o când a dus acele porți să le sus pe vârful muntelui, cu această putere care era Domnul, clădirea aceasta care adăpostea acel mare număr de domnitori, toți au perit. Și Biblia ne vorbește că mai mulți, au murit în ziua aceea din vrăjmașii lui Samson decât în tot timpul vieții lui în luptă pe care a dus-o cu filistenii. Ne întrebăm ce icoană mai poate fi aceasta? E o icoană foarte interesantă. Nu știu cât aș putea să vă spun despre acest lucru. Pentru că este ceva legat de poporul evreu. Poporul acesta a avut multe bilinți, dar a avut și multe căderi, a fost și foarte mult umilit din cauza păcatului, ei și l-au cerut, sângele lui se cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri și acest popor, vreme de sute de ani, la râșinița lumii, privit ca un popor supus la tot fel de umiliri și-a îndurat. E poporului lui Dumnezeu, să nu uităm. Dumnezeu lui Avram este Dumnezeul acestui popor. Și acest popor pe care vrăjmașii îl vor să nu mai existe, veți vedea numai ce lucruri mari va face Dumnezeu pentru ei, cum este scris în Scriptură, într-un pisant care zice Dumnezeu a făcut mari lucruri pentru ei. Popoarele vor spune acest lucru. Și poporul spune și da, cu adevărat Dumnezeu a făcut mari lucruri pentru noi, ca și în cazul lui Samson. Și toți cei trei care au fost acolo au pierit, domnitori. Pe cine simbolizează acel cuvânt care îi pe toți domnitorii? stăpânitorii lumii acesteia! O, Doamne! Ce har să faci parte din poporul Lui Dumnezeu, să te știi că ești al Domnului, că să este al Domnului! Evrei încă mai au multe suferi, să știți, mai au încă de făcut față la multe încercări, multe încă. Dar Biblia vorbește limpede, izbăvirea lor va veni de sus, nu vine din altă parte, cum gândim noi, că nu vreau să spun prea multe. Când Domnul va veni ca împărat, acest lucru se va întâmpla după ce biserica întâi va fi răpită, după un timp va avea loc acest lucru. Când toți cei ce îl urăsc pe Israel se vor strânge pentru ca să de pe fața pământului, atunci Domnul va veni, și Biblia vorbește foarte interesant în cartea lui Zaharia, picioarele lui Iisus Domnul se vor opri pe muntele măslinilor. Adică acolo unde își avea el locul totdeauna, se meargă, <sus> să se roage în taină, locul unde a fost arestat, locul unde în noaptea când a fost arestat, în rugăciunea lui către tatăl când a zis Tată dacă se poate să treacă de la mine paharul acesta, sudoarea cădea pe pământ în picături mari de sânge. Vă numai în ce chin sufletesc a fost el când știa că păcatele lumii întregi erau puse pe capul lui. El trebuia să răspundă acum pentru fiecare păcat al nostru. Și Isus a trăit chinul groaznic al judecății drepteții lui Dumnezeu în acea noapte în grădina Ghechisman, când pe pământul acela curgea sudoarea lui în picături mari de sânge. Evanghelistul Luca e cel care, ca doctor, el a ce înseamnă acest schimb sufletesc a unui om într-o situație în care a fost pus Iisus Domnul atunci. Acolo îi se vor pe picioarele. Și atunci, Biblia vorbește despre toți vrăjmașii Domnului, le va putezi limba în gură, ochii, okay, îngăoacele lor, mai mult, unii pe alte. E ceva ce nu-ți poți imagina în ce chip minunat Domnul va veni și va face dreptate aleșilor Lui. Biserica îl va însuți pe Domnul. Biblia vorbește în Zaharia atunci evreii care nu cred astăzi în Domnul Iisus parte de ei, că sunt ei care cred când îl vor vedea în ce slavă va veni este scris în Scriptură și îl vor privi în toți cei ce au crezut când el va veni Sosit de această ceată a Sfinților toți cei de pe pământ îl vor vedea dar e interesant că îl vor vedea în fiecare din cei care îl va însosi pe Mântuitorul. Fiecare va avea chipul lui, felul lui. Va fi o uimire pomenită, Dar, în același timp, și un regret profund în inima evreilor. Că și pentru ei a venit, pentru ei a spus acel cuvânt, cum a fost astăzi amintit despre femeia fericiană. Nu se cade și pâine din gura copiilor și s-au adunat la căței. Și atunci evrei vor vedea că pâinea care era pentru ei, Hristos, în loc să se fi bucurat, ei de ea s-au bucurat neamurile, adică popoarele, din care este formată biserica lui Dumnezeu. A venit la săi și Aisei nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu și evrei, în clipa aceea își vor da seama de greșala conducătorilor lor de pe vremea Mântuitorului când Pilat Roman fiind străin din neamul lor l-a găsit nevinovat pe Isus și a zis, măi, dar ce vine găsesc că eu nu găsesc niciun păcat judecați-L voi păi și noi nu avem voie să o omorâm pe nimeni păi cum atunci, dacă nu aveți voie legea și că nu ne dă dreptul și atunci Evreii au cerut Iisus să fie. Când -a, bine, dar cu Isus ce să Să fie răstignit, pe păi, dar nu găsesc nicio vină. Luați-l voi și judecați, păi, pe și noi nu avem voie. Păi dacă nu aveți voie, atunci de ce mi-l dați mie ca să-l omor eu? Și Pilat a spus aceste cuvinte. Și ca să-l dovedească că n-a găsit nicio vină, a cerut apă și s-a spart. Și eu sunt nevinovat de sângele lui. Și toată vina și evreii și-au asumat-o, nu. Se cade asupra noastră. Și au plătit, enorm de mult au plătit, timp de 2000 de ani, tot au plătit și plătesc și acum, și vor mai plăti încă. Și prorocul Zaharia spune, și își vor întoarce privirile spre cel ce l-au străpuns și îl vor plânge, cum plânge cineva pe singurul lui născut, auzi? va fi o pocăință la poporul evreu cum nimeni niciodată nu s-a pocăit când vor vedea că suferințele lor, istoria vorbește vreme de atâtea mii de ani, două mii de ani duși în toată lumea risipis în tot pământul în care a trebuit să sufere ca și Samson la rișnica. au fost supuși la tot felul de umiliri am trăit în vremea când erau puși în astfel de umiliri E greu să-l spun, să știți, ochii mei au văzut când era vorba de un evreu, când li s-a luat orice drept în timpul nazismului, dacă era în tren și îl descoperea că este evreu și unul care era în spiritul ăla de a, ca evreii să dispară, îl lua frumos pe evreu, și l pe fereastră, afară, în mesul tremului. Și nu avea nimeni nicio răspundere pentru el. Am stat multă vreme lângă un lagăr de evrei. Nu vă pot spune și mi-au văzut ochii câtă suferință, câtă durere și ce, ceva ce nu vă puteți imagina. Când erau transferați dintr-un lagăr în altul, coloana pe drum, dacă se întâmpla vreunul din ei să nu mai poate merge, cădea pe drum, nu-l mai lua, În îl lăsa acolo și coloana mergea mai departe. Femei cu copii se strinea de de femei, mame, copiii flămânii boceau, strigau și n-avea voie. Cădea vreunul, pac, rămânea acolo. Mama mergea mai departe cu cei care rămâneau. E ceva ce nu puteți să vă imaginați. În lagările naziste, mamă cu copii, bărbat, femei, bătrân, cu tânăr, îi lua, îi vrea în camera de gazare. Și acolo știa sigur, ieșa ce la urmă. Intrau oameni așa cum erau și ieșa ce ușă. Ce a fost asta? Ce au cerut conducătorii lor? Sângele lui. A cui era sângele acesta a unui om? Era sângele Fiului Dumnezeu. Cu acest sânge noi am fost răscumpărați. de aici suntem așa de scumpi lui Dumnezeu. Când spune el acolo, Cine s-atinge de voi, s-atinge de lumina ochilor mei. Auziți ce spune Scriptura? O Doamne Iisuse, te rog, luminează-ne pe toți. Să putem pricepe toate aceste lucruri ca să ne alipim inima de tine și să ne știm salvați de tine prin ce ai făcut pentru noi la Golgota și în Grădina Ghețismani, în care te-a rugat Tatăl și nu te-a ascultat. Că dacă te-a fi ascultat, noi n-am mai fi aici astăzi, că și Refa n-ar mai fi avut loc și ne-am fi rămas blesemați pentru totdeauna. Și Tatăl care ne-a iubit cu așa o iubire a vrut. Nu te-a sălit să mor. tu însuși ai spus, nimeni nu mi-a viață cu de eu o dau de bună voie. Și Isus a spus, Tată, nu cum vreau eu, ci așa cum vrei tu. Și tăcerea Tatălui a fost înțeleasă de Isus, că un alt mijloc de salvare pentru noi nu era decât, cum spune versetul încă din Vechiul Testament, tu n-ai dorit nici chef nici prinos și mi-ai pregătit un trup, vin să fac voia ta Dumnezeule. Și Pavel spune în evrei, prin această voie am fost sfințiți noi și anume, prin jertfirea trupului Isus Hristos odată pentru totdeauna, a Lui să fie slava aici și în toată veșnicia. Amin. Încă despre Samson nu s-a spus tot, dar poate cu o altă ocazie mai bună. Cântăm o cântare și să-i mulțumim Domnului, fraților, și pentru Derea.